KUBARAKO BIDAIA Eroski bidaia esan? Bai, begira, handoa deitzen dizut. E, naiz. etxean esan didate goizean deitu didazuela? Ah Bai, bai, ea. E, gauza da ba, zuk a jentzia honen zerbitzua eskatu duzula eskainan e, KUBARA joateko? Ah, bai, ekainaren behatzitiko goita amarrera. Aizu, lekua egongo da, ez da? Bai, bai, lasai. Baina fitxa bat betetzera etorri behar duzu. Eta nortasunagiriaren edo pasaportearen fotokopia ekarri behar duzu. Ados, bere ala emango dizuet, aizu kaldera bat, ze preziotan aterako zaitbidaia? Bueno, hori zure aukeraren araberakoa da. Mm? Zuk ze asmo duzu, e, apartamentu ala hotel batera joan nahi duzu. E, hotela izango da erosuna, ez da? Zure planen arabera, eh? apartamentu batean ordutegirik ez dago, hotel batean, bai ordea. Mm -hmm, bai, bueno, bakarri joan behar dut, e, lan arazo bat konpontzera edo, beraz, ba, hotelera joan goraiz. Bueno, ba, orduan, ea, e, bidaia, sortzire euroan aterako zaitzu, eta hotela eguneko laro gehi euro. Ala, jaina, garesti Haizu. Bueno, hau gutxigora berako bat da, baina inguru horretan, ibiliko da. Ba, pentsatuko dut, eh? Eta noiz hon behar dut pasaportaren fotokopia eramatera? Nahi duzunean, eh? Hori bai, astelenetik ostiralera. Larun batetan itxita ukitzen dugu. Bueno, ma orduan bihargo izan pasako naiz. Eskarrik askoa bisatzea gatega? Bai, bihar arte orduan. <tusk>